Talpra ember Mikoron eme történet megíródott, számtalan sors járta ugyanazon lépteit, ami azért mégsem tetszett ugyanannak. Mert senki és semmi nem lehet egyforma, csak hasonló. Élt egy ember valahol Európa közepén, a Kárpát-medence gyűrűjében, a Magyarországnak nevezett hely fővárosa közelében. Eddigi léte alatt, melyet születése óta megtett, csaták tömkelegét vívta már meg, de hitte és tudta, mindennek oka van, és megemelt fejjel nézte a hajóján a vihar miatt minduntalan rátörő hullámokat. Gyerekkora, majd a való életre megérése során a testét bentről ostromló betegsége sejtről sejtre, Idegekről és erekről eljutva lassan megemésztette belsőjét. Emekor, amit a tudomány csak diabetes mellitusnak, vagy ha úgy tetszik cukorbetegségnek hív, nem kevés lemondással, s az idő elteltével egyre nagyobbá váló falakká emelkedvén börtönnel járt. Aztán a rácsok közül néha napján kimenőt nyert férfi fogott egy vasládikát, lakatot rakott rája, melynek kulcsát messzi tengerekhez tartó folyóba vetette, majd bezárta a nem kívánt állapotot. Homóbb dughatja a struca fejét, de a kint maradt nagyobbik része ennivalónak pont ott maradt az oroszlánoknak. A titkot rejtő szelence lassan, de egyre jobban rozsdásodott, majd egy őszi nap kijukott, és elszabadult a pokol. Az arénában elszenvedett első pofon az egyik, majd a másik a szemfenék bevérzése, és mindkettő darabokra hullása után bejutott a kiütés is. – Meg fog vakulni. Hiába a professzor meg a tudományok. Megvakult. – Na, de ne legyenek egyedül a fekete árnyak. Jött a soros hír. Nincs tovább féktelen szabadság sem. A vesék jelenleg ugyan 40 osan működnek, és ez rohamosan még rosszabb lesz mi lett szereplőnkkel. Leült egy szusszanásra, és lehunta néhány napra világtalan szemeit. A másnak sikerült, nekem is fog. Hová és kihez? Mikor hova és kihez? Elindult, hogy feljusson oda, ahová látva soha nem ment volna, hogy akik látnak, s akik nem, mind tudják, hogy menni kell tovább. Félt elindulni egyedül, de egyre másra tette lábait, hogy amit kell, elsajátíthassa. Kezébe vette a fehér botot, letapogatta a világot, meghallotta az ajokat, és figyelt a szélre, zenére, szagokra egyszerre. Közben vesély elálmosodtak, érkeztek a mindennapos hányingerek, szédülések, és mindaz, ami szürkíthette az amúgy színesedő feketeséget. Barátokat szerzett, szórakozni lovagolni járt, majd eljutva egy állomásra dolgozni. S újra élni kezdett. Mire felépítette való világát, elismerés, kiemelt figyelem, s egy megjelenő könyv lettek társai. Bár belsője vérzett, felállt a kolosszeum homokjából, és nevetve nézett bele a vele szemben karddal hadonászó csukjással, aki eldobva pengéjét kezébe vette a száját. Nem félek tőled, gyere, lefoglak győzni. Halladta megszokott életritmus a mindennapok, amikor a következő vágás megint leterítette. El kell kezdenünk a dialízist, sajnos nem lehet megvárni vele az átültetést. A pajzs a kézbe adott remény, mi szerint várólistára kerülve minden, ami esélyt ad az egy vese és egy hasnyálmirig, hogy élhesse életét tovább valaki halála után, még állta a támadást. Megint elesett, de nevetett felfele, hogy ellensége tudja, nem fogja feladni. Jött az autó, vitte a hatalmas géphez, ami szűrte vérét, adta tisztán vissza, de elszürkítette arcát, egyenesítette száját a nevetésből. A mindennapok alig iszok és alig vizelek, vagy szinte nem is ettem, mitől hisztam két kilót sora életerejét fogyasztották. De hiába minden, összeszorította fogait, megmarkolta a kezében lévő egyre egyrekopó láthatatlan fegyverét, kacagni kezdett, majd várta a következő csapást. Teste fáradt, hiába volt minden küzdelem, a rettenetes víz ott maradt izmaiban, erejében, s mindenhol, ahová való sohasem lehetett volna. Telefon, amely hat óra után mosolygott, de nem simogatta a hasát, majd még egy és még egy. Tavaszi este várt a szokásos álmaival, mígben mindig vihart kiabált, vagy körberepült, mint szédült vég. Zenefüleinek a csengődallam, ami ismét tangóra hívja, s a kedves női hang. Ha minden rendben, negyed egykor újra hívom, s megyön ért a mentő. És a fehér taxi megjött, nem kérdezett, ha nem vitte. Szájába vehette a tánchoz a rózsát. A kapucnit viselő villogtatta szemeit, de a fekete lovon való vágta egyre messzebb juttatta tőle. Amaz nyújtogatta csontos kezeit, altatás, alvás, zavar és fájdalom következett. Műtétek, melynek sora kérdés és kérdéses volt vérpótlás, s a gyógyszerek minduntalan. Bolondok napja lett az első és az utolsó, a vég és a kezdet. Ajándék, melynek masniát orvosok, nővérek, barátok bontották ki, hogy a doboz mélyén tündöklő fényben megszülethessen az új élet. Vad és abszolút álmok olvadtak bele agyából a valóságba, de már tudtak, nem sokára ismét felállhat, hogy hullámozzon a nézőserek, hogy hangjuk tudassa ellenfelével. A minden és a semmi, mert itt a minden, és ki az ellenség. Iránya semmi. Talpra állva kezet fogott a feltámadással. Feladata annyi maradt, hogy vigyázzon arra, mit a sors hozott neki. Elfelejtette a napi többszörös injekciókat, a vérszűréshez tartozó közel két milliméter vastag tűket, a torta nélküli és szumjúságát nem oltó folyadéktalan diétákat. Felolvatta a jég. Beszínesedett a téli mező, arca piros és örök mosolyt magán vált. Nevetett újra, s vele örültek a társai, rokonok, kollégák, az egész világ. Nem maradt többé semmi, ami negatív vagy rossz, keserű. Így járt eme férfi, most megint dolgozik, keresi igaz társát, mutatja környezetének a példát, hogy nincs legyőzhetetlen, nincs lehetetlen, mindig állj talpra ember.